Бочка прогуркотіла поруч з копитом, війнула хвоста і, б'ючись боками обмазанки, затарабанила до казарми. Чіп з неї випав, і оси, хто лишився живий, почали вистрілювати з неї, мов кулі, і тікати з Очакова через Чорне море в Туреччину. Жбур мацав себе руками. Голова на ньому сиділа без шапки. А з пояса хтось відчепив шаблі. Петро захарчав, як зарубаний, шапка й шаблі пропали. Він глянув на приплющені дохлі мазанки, на жовте та зів'яле диняве небо. На мазанках, як перед тим, не ворушився курай, а в небі хабіджа розчинилась. Не було кому Петра і насварити. Лишилася на зап'ясті нагайка та на поясі гаманець. Дякувати Богові, що Петро пролежав на животі, під ним. А тут з гаманцем вийшло б те саме, що із шапкою та шаблями. Ну добре, шапку хтось потихеньку міг із сонної голови зняти. А хто міг поцупити з пояса шаблі, що він не почув? «Та хто ж, як не сипахи? Ну й сипашники, ну й сипашня!» Подумав Петро і вишневими, і ще баранячими очима Огледів під кураєм на корчмі зігнутого одноносого Той жовтів шароварами над вуличкою Перевертав на даху недов'ялені динячі скипки Та розганяв отими ж скибками ящерок «Гей!» – задарвувся Петро. Дюканщик вивернув за плеча свого темнофіолетового баклажана і завмер. «Скільки я спав і який зараз день!» Ніби просіяним нагостесито голосом просипів синюшний хазяїнку ріпочки. Дюканщик не розшолопав. Облізлі вуха його відірвалися від щік, Мов їх розвели долонями. Тоді ж Бур склав руки човником і підклав під щоку. Одноносий дотумкав. він показав два пальці і половину зігнутого третього. Два з половиною дні. скрикнув Петро і побіг до куріпочки. Та кінь Петра не впізнав куріпочка марив, перед ним плюскотіла срібна вода. Він тягнувся до неї, шия його тріщала. Та як тільки він доторкався до води вогневими губами, вона від нього відхлинювала, аби знову грати перед очима і не даватися пити. Петро схопив повід, і раз по разу, оглядаючись на потобічний коневий вид, ніби коріпочка, і він перед тим накорився з кальяна, поволік коня до корчми. Біля корчми, зазираючи куріпиці в нестямлені очі, він розбив обгар будиню і передсвілив від макового коріння голосом, заторочив На тобі, деньку, на, ти ж деньки любиш, он кізоньки, он віслючки, вони не можуть без них дихнути. На, на, пожуй, скибочку, посмокчи, змочи собі в роті, конику мій, куріпочка моя безталанна. Забув я про тебе, геть я тебе забув, йолоп'я. «Не хочу я дині!» – пошепки ледве подумав Коріпочка. «Я вже глини наївся. За ці двоє з половиною днів три мазанки я вже обгриз». І він знепритомнів, Упав на всі чотири свої коліна і простягнув у пелюгу шию. Петро кинувся до криниці, що жовтіло облупленими боками відразу ж біля корчми. Та замість води у криниці сірів курай потріскував ніби горів. Петро метнувся до другої, благо, що криниць в очакові було понакопано на кожному кроці. І в тій ворушився курай, і в третій курай поцямриння. А побийте тебе, Божа Божа, ж жбур. Відра води нема, де коневі набрати. Він перебіг вуличку назад, перестрибнув козу та двох вислюків і, не дихаючи над коріпочкою, просто гнав на дах одноносому. «Дай коневі води, бо пропаде, зажохся. Одноносий знову, видно, не розшолопав, бо гуйнув поміж щоками носярою і туди, і сюди. Петро дістав з гаманця срібного дерхема. Одноносий скумекав митєво. На жовтих своїх шароварах він опустився з даху у двір і викотив із корчми бочку води. Відбивши чопа, Петро підсадив її на живіт, і почав обливати коріпочку з голови до ніг На гриву, на западистий бік, на закочені очі Коли ж у боці залишилось на дні і коріпочка став підпливати Петро розійняв йому зуби і почав цідити у горло Кози віслючки, кліпаючи на Петрову нагайку Потягнулися до підтопленого коріпочки Стали кружка і узялися цмулити замісану з пилом воду, ніби ніколи її не бачили Жбур взявся за відкинуті у калюжі передні курі по копита і перетягнув його на сухе до гарби «Коти, дюко, іще одну!» Дюканщик вихикав другу бочку, розвернув носа до козака і його коня і поліз назад у корчму за хвилину він виніс зелену подушечку, вибив її об коліну і підсунув під непритомну коріпочину голову. «Ох!» – продихнув коріпочка і нібито аж усміхнувся, бо на турецьких подушечках спочивати йому ще не доводилось. «Ох!» «Не здох! Не здох!» – поспішив утішити його жбур і дістав з гаманця Дерхема. Дюканщик – і цю монету сховав у шаровари, присів біля корі подшинних обрубків і заходився пробирати пальцями йому гриву, щоб волосінь не налізала на очі. «Бери ось так бочку на бік, як я, і помаленьку лей замість мене, бо я побіг по шаблі й шапку», – сказав одноносому жбур і, викидаючи перед собою в коріви ноги та вібравши осиротілу голову в плечі, подсибав вуличкою до казарми.